أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مسلاه لَا لَوَجُوهُ مُسْوَدَّاوَ وَهُوَ كَذِيبَ اَمِنْتَ خَرَمَ مِمَّا يَخْلُقُ ديزان الله جل جلاله پدې مشرکانو باندې رد کی مشرکانو کې بازي قبائل لازم چې غريب پرشتو ته الله لونه ځکه مخلوق دی اللهم نه دې مافقړې پیغمبر ایمنه دې مافقړې اذه پیغمبر وارث عالم ومنه مافقې نو الله پوری تل دي الله ایمنه دې مافقړې دا وخت سره د مخلوق یو کیده روانه ده چې پرشتوت د الله لونه وي الله پهې رد کی امید تهخدم مې ما یخلو آیا نسلی دی الله دغ مخلوک نه؟ چې کمم الله په پیدا کړی دی بالا لړه بالبنین کوم باللبنی او تاسو غور کړي په منو سرهته غاجبه خبره چې ځانله الله نینسونه ز یسلو تلک عزنم قسمتونضی ده نو تا واجیبه تقسیم کوئ الله لونه ساې تهان له زامن. دته استفاام د تعجو په جببه خبرهله له په کاره چې بیا ځلی ځکه په دنسبت د لور باندې هغه د انسان لا تړ ګځي اوله مضید درت کوې په د بهدي باندې په بلی وجه سرهجیبه خبره دا د الله ل چې کملوونه ساابتوي ایضا بوش چې را ه هم بیا ما هبه که چې زیره ورکه شي ح هم یو تن د دی بی ما دورا بلی الرحمن آغا چه دی بیانیت رحمن زاد ده پارا مثلاً بطور صفت چه لونه دی. نکدی یو تند دو شي چې لور ده او شوان. نظل واجهوهو مصود ده او گرزی ده مختق تور. او ووهوه قضیم او د ده غسین اڈاکی. نخپل ده گی پیانتی. زکا چه مشرکانو کې لور دیلوی عارو. د دې وجي بجوان دې د پنکولي ویزل موجوده ته سو ال ب اي ذم بن قتل جوان د پنکولا او جګ په ملوي دین او د هغه وچي خزب پټی را پټ کړو اظهار به اونکه چې سو شو سو نشو نو نور بجوان دې د پنکولي نل او یې جب خبره را خپل خدا سے حل له کوڅه کوي چې لور دې وشو په زاید خوشاله باندې سکے چی مخی تک تور چی دا خبگانا او دا غسین اڈکی چیرداخو بسباز ما دا پر عاری شرم به بل بو سرواده کئی بل سره باتی کی گی نواج ونده دا پنگئی او بیا مزید اللہ رد که یو میں یونشو فی الخلیا بیا اغا حجیبا خبر خدا را چی اللہ دا پر اغا لونہ دا اللہ دا پر کرزی پرشتی کمی یونشو فی الخلیا. چې هغه زیین کې هغه پ شي تربیتې کولی شي په کالو کې وه پساې غیرو مبین او دکه سنت چې د دغه زنانه چې دي د په جګه کې غیرو مبین نیوا هوون کې خپل دلیل لرهله چې دو سن په د یو زنانه دي یو نرینهدي او ټولو کې کمزور سسم د زنانه نه دی ټولومرده کالو زینت سره او درالا، او دا در زور پی دلیل، در کمزور رای در کمزور عقل دلیل، در صدی صرف زینت سرالا بی در خض و خدای صرف کاری، نا اللہ ایداز خلق آقا در اللہ در تقسیم کې ځان لخش علی و اللہ در پارا گرزی و هو فی الخسان غیر مبین و پجگل کی مخبول و زاحت نشی گولی در خض زر جگل، انتو پی او خبرکی چې بلکی او چبلکی گیرکی ناو پل جاتاو دانگی د ژوند ځای کې راګنو بل ځای کې نو خبرې په سر پويږي نه چل پويږي خبر درانځم او سبق چې موږ د قران کې واخې ګیر اکثره سبق ګړمي ولام زر ولم جوړ کې او اخره کې ولله الله پر مې دم را کمزور مخلوق چې په جگړه کې خپل اظهار نشي کولی. نو غره الله دبرګر څه يا غير مبين مطلب بعضو تفسيرين زالي کله غير مبين اللي حرف چې غیر جنگ تد نشي بودله داګه د عربو بنزباني چې کوم جنگ جو سړې باندې پټ کړو هغه ته میراث ملایو ده داغه په مشرکه سو کتر واقدارمو او چې کوم به جنگ نکاو مثلا زنانه شی بډاګان شی ما شومان شودي لبه میراث هم نور کا خبره دی چکم جنگیاله سڑے و رغه بدغی په معاشره کې کارو نل برمیدہ د ادیب معاشره کې د غیر موبیل للحرد جنگ لنی شی بوت له نو داسې ته دا الله لپاره ګرځي وجعل الملائکه ملائکۃ الذین هم عباد الرحمن الناس اذا په لبله رت کې چې دی پرشتو زنانوه. دا زنا نه وای نه دا زنا نه څخه دې پیدا کول ان دې حاضر ما ژوند جوړ نه لوي زر زر یو غريس خوي شي سخوي شي خلګي ووري وږي سو کوي نه هغه ته پته یې ځه غیره یا سخه یا کټه یا کټه یا هلك نه یې جنې نه پرشتي پیدا کول نه مشرکان ولاړو څخه دې پیدا کول یو ديو کدي چې نام ذکر دیو کومه نس دي ناوذ بالله من ذلک د زانه خبرې کوي و اجعل الملائکه الذين هم عباد الرحمن ذې ګرزولې دی, دی پرشته الزینا پرشته هم بدر الرحمن چې دا الله عبادت کونکي مخلوق دي دا الله عبادت کوي انا سارې جنکی ګرزولې دي جنکه وېده جنکه دی الملائکه بنا تل الله دا الله نو نه نوذ من ذلک الله فرمای شهیدو خلقهم حایدی حاضر شوی دی, دی پیدا. پرشتو پرشته چې الله پیدا کولی دی کتل چې جنکه دي ستوک تبشات اند زجر دی ستوکتا بو شهادتوم اللہو اید دی دروغ دا گواهی لکی گواهیو آغا صلی که یوزیت حاضر شی نو گواهیو ورکی مذاکر دے موانس دے پاک پلے لکل دی دلی نوزا گواهی دی ورکی دی ندی دی نو دا دروغ و گواهی دا حاضر شیوی ندی بلا حقیقت خبر دا دروغ و گواهی دا دا دی گمان دے ستوکتا بو شهادتوم زردش اللہو گواهی ده چې چه دروگ درو گواهی ده بلا حقیقت ده وهم یو سلون اللہ فرمائی دی نبا ده دی بارکی تپوس کولی چیده خدا سینه نا چه بس خبر و ختم شو وقالو او دیو ای لوشار رحمانو ما عبدنا هم که اللہ گوخت یا نمونگ بده عبادت نو کڑه دا جیب دلیل او دا نن څه به مسلمانم جهارت کارګي مړو غزه له غوته له ماغه قال له غوته نه م نه به دغه تل نه غړاله له خو نه بغیر غوسته نه کیږي غله خو به سمې دا غلطه خبره د مشرکانو ویل لازم شرک نه غوته نه مونږ به نه کولې کنه خو الله غوړي نه خو کوي کنه الله په خو غرزګي اسا له غوته نه مونږ نه کړ خدای الله خو دا مونږه کو ایمانا دا اشوا دا اخبر شرکی پا اللہ واروارو خبر دین دا لکنه غلطی اخبروا وارالو لے پا اللہ وارواروی دا اللہ خبر او دویم خبر دا چی لکمونگا بلکن مجبوری خبر دین دا لکنه تو بزا مونگا دو سجورم نشتزان پاکاو اخبر گلطی پا اللہ وارو دا ایت ساته دا اللہ پیرادر سکی کیو خضر مشید ځان لچه الله اللہ ځان زان لچه زله غلم د الله د اراده نه بغیر شي کولای دغه الله خوه کیراده او کی الله ورزره توفيق ورگی او کی الله په خوشاله ده نه الله اراده وسره ده خوشاله بينه دي زله زن لموس خو کی الله لموس توفيق ورگی الله ول توفيق ورگی خو الله په خوشاله ده د توفيق د خد ابد دوالو د الله تعالی په انسان زله خو کی ملاوي او يو بن الله رضيو او بل بن الله رضيو د د دي د الله په اراده خو الله په نو no. او اعتبار دال الله رزاله <تصفيق> وقال لو شاء الرحمن ما عبدناهم كجعل لاغختي زمون شرط نقول ما عبدناهم بشروط ما بذلك من علم الله بردا اي دي بركدي سرس الله وخت الله بخوايك الله برزي علم يخرسون الله يسرب يوتكل بس یاو اندازه لگئی اندازه را خالص اندازه او بل دلیلی نکلیوز رشتا نا اما تینا هم کتاب انایوی اللہوی من دیل دلیل ورکل دیلیل را کتاب یا کتاب من قبل حلانه ده قرآن نه په هم بیه مستم سکون دید نه نا دلیل نسی اگه کیلی کلی کی ری جدا دا اللہ پا خواده اللہ پی رازی دید دید اللہ سر پرشتی شرکی بوتان شرکی شتاو سر الله نشت اسمانی دلیل وسرا نه عقلی دلیل شانه د کلی دلیل شته بلکې دلیل څه چیرې دلیل له هم خطا ده اغه تقلید دابه او اجداد ده بل قالو بالقصي خبر نه نه به tore دلیل د خبره کوي ان وجدنا ابائنا من جمندې خپل لارن علی امته پیو طریقه باندې پیو دین باندې و ان علی اثر هم موږ په نو کوش لغې په قدمونو ہدایت مندون کی د کوم غای په سیروانی نمانه راشم دلی رش کوم ریواجی دمو رپلر په ا ترس باندې روانو لګنن سبا غمو خدای کې ټول خلک دمو رپلر او د خپل مشرانو پر رسم ریواج باندې زی انپری حتا تردی کې وسله خیرات کیته تیار دا مدرسه کې دا کین داخ خلق وسوي خبر نه تا لګا لري اور رسم کې کته وته دا پرې نه وي داخ دا خلق وسوي رسم باندې چلېږي نو سمیا بدعت دي یا, یا کې عبادت مثلا خیرات نو بیا ریه اي بیا کين يا رته قبر د پاره کې عبادت شکل پات نه شي چکه الله لموره رسم او ریواجه کې باندې روان شینو باید چې کې عبادت همي خو هغه شکل روان کې او مسلمان لرم محرک د عمل دا نه بګرځه خلک په زو مسلمان لمحرک د عمل دا په کردې د نه دا اراده په کردہ چې الله لبس جواب ورکو ابرد نه انداله ځدا کار سوکا ته دا سم کو زه کله لبس جواب ورکایایا سو کو ته دا سم کو اولا که داس کوم اللہ لبا سجواب آرکم دواده پتی تاریکم و اولا که داس مکا و خاندان تول خلق مخلوق داسکی نا دوی پر دواد اللہ لبا سجواب آرکم مسلمان نه محرک بکاری مور اپلار با ایبسی مشرکان امروانو و این علی آثار مختدون و این علی آثار مختدون و اکذالک ما ارسلنا من قبلک فی کریت من نذیر ایلا قال مترفوها اینا وجدنا آبائنا علی امہ و ان على اثرهم مقتدون الله پر مې دا سرپدینهه غزالی که ما ارسلنا من قبل کے پیغمبره صلی الله ورسله ستونه مخکم کوم کم منکم یو نبی لګلې ده فگره دین په یو کې من نذیرن ایس یو پیغمبر هر یو پیغمبر چې مونږ لګلې ده ځګاله 발 تک چې مور افلار روان مخکینو خلقو بسيزه پخوانه راتینګ گئے ما ارسلنا من قبل کے فگره ته من نذیر مونږ نه په یو کلی کې یہی رہن کہ پیغمبر اللہ کا لمترفوا مگر وی لیدائے عشت فرستو خلق اغا ملدارن خلق ان وجدنا ابانا علی امه من متری خلق لارن لار علی امتن پیو ترگے یودین باندے وان علی سارے مقتدی مگئی پس اقتدا کرو اج تا پسین ضروری پیغمبران پیغمبران نو خبر ہے رد کڑیدہ او دلیل افسے دلیل نہ اللہ کتاب نہ پیغمبر سے خبر نہ سبل شی بس دمر اپلر تقلید مضمون اګوره موږ د ایمان څېر تقلید کوي باید د دې حدیثه ذراد خبر راوړي تقلید تاسو یې کنه مقتدون دام اقتداره تقلید دی یو تقلید مذموم دی یا یو تقلید ممدوح دی او مذموم غلطه طریقه ده دې پلارانو سره خوخه ده په نو سره علم او سر نقل کتاب نه الله س کتاب ورکړه نو خود پلارانو په دې غلط موږ امام څخه بسې ځو هغه سره امام د د سبل نشته خبر ده اغه سره هم دا حدیث دی پیغمبر دی بل سنشته اه اغه یی صرف تشریح کړي تقلید موږ سه دوايو تقلید بس امام صاحب چې دا قران او دا حدیث کمه صحیح تشریح کړي دا دغه پراناګي مونږ راوړو بس دا خبره او ته قران او حدیث الله او ایسور سره نه وې پرسم او ځامن پرسم پغله د باندې روانه قل قال او پیغمبر ولو جې تکم بیا ده یو قرات کې قل او پیغمبر یو کې کال نو كل شي به زمونږ پیغمبر اسلام ته فرمای چې دې مشرکان او د مکه ته وای ک دین ز یو ډیر هدایت والے شیراړه نو بیا نو بیا ورپسې جواب را روان یې یک شي نو او پیغمبر د نبی اسلام نه چې مخکې کوم پیغمبران دي اولو جې ته کوم او سترالم به اهد اډیر هدایت والے دین مما داسن وجتم علیه چې تاسو پاګی باندې خپل پلان مونتري نو به جواب یا یا پیغمبر ته اوایا نو قالو دی جواب کې به دغه خبره کئ ان بما ارسلتم به کافرون موږ دا شی نه منو کته ډیر هدایت ولراله ان بما ارسلتم یقینا موږ پهغه شی باندې چ تاسو لګلی شی به بما په دین باندې ارسلتم به چ تاسو په لګلی شی کافرونه کفر کوم کیو فنتقم منهم الله موږ دغه نه بدله واغست دغه نه واغست چې مور پر لر پسې د خدای دی نه رسوم او ریواج په ستلو د خدای ديني پرېخو نو فن نامنو مختلف عذابونه الله را هر یو کوم عذاب مخې بار بار تیر شوه ده الله یم بدل او اغسته دا غینه نو فن زرت سوچکا یا وګوره که په کان عاقبت المكذبين څنګه شان کو چې پیغمبرانه درو جنول نو اي اهل مکه او تاسو هم سوچکا ده غي انجام خراب شو دا تاسو د خپل پیغمبر خبره نه منئ دا انجام بن بدترین او خطرناک ا متخذین صلیدی مم ا متخذین صلیدی الله تعالی مما مخلوقاتنا یخلق او پیدا کړی دی بلاتن لونا واسپا کوم ورکړي تاسو بل بنیل پزاملو سرا و الا پاغه وخت به شراح دهم چیز اور کښی او تند تا دی تا بما پاغی نیسرا ضرب الرحمانه چې دی بیانې مهربان ذات لپاره مثلا به تور نو ول وجهو ګرځي مخدد ککاسو مسودن تور کلیشه و هو قدیم او حالدار چوسین د ډکی و هو د چدی قدیم ډکی د حسین د غم نه عوامین یونه شو آیا اغه سوکو چې هغه په لشی په الحیته په زیورات کې و هو د کجنس په الحسام د د جنس د زنانو په الحسام په جګړه کې غیر مبین نی وضاحت کوونکی د خپل دلیل یعنی حضیر کلیش حضیر اولا فی غیر مبین غیر حضیر کلیشوی نه حضیر کلیشوی نه ظاہر کلیشوی یعنی جنگ لنیشی وخ کلی غیر اولا و هواو دی چریف الحسامی پا جنگی غیر مبین انشی ظاہر اولا و جعلو الملائکتاو دیگر زولی دی پرشتی الَّذِينَا پرشتی هم عباد الرحمن جدائی الله با اجداللہ با نگ اینا ثانو گرزولی دی جنکه اشه ایدو آیادی حاضر شوی دی خلک هم پیدایش دا غیتا ستوکتا بو شهادتا هم لکلی شیده درو بودا گواهی دی ویوس الو نو دی نبتا پوس کولی شی وقالو دی ویلو شار رحمانو کجره او تی میره ما عبادت نو مونږ په عبادت نو کړې د دی ملائکو الله پرمحي مالهم بذالک من علم نستدید په دی باندې دې ایصا علم انهم نه دي دی لا یخرسون مگر اٹکل چلوونکی ام اځه نه همایا الله پرمحي مونږ دې تور کړې کتاب نو کتاب بن قبل اوړان دې کتاب نه یاد دی نه یاد دی پیغمبر نه فهم ذیجدی به پدا قران پاغه کتاب باندې کوم دي تور کښه مستمسکون مونږ لګون کړي ینه مطلب دا نظام نشتا بلکې صحیح حقیقت داده بل قالوا بلکې دی وايي ان وجدنا یکنن مونګه منتلدی اابا انا بلاران زمونږه له امت په یو ملت او په یو طریقه یکنن مونګه له آثارهم فاغن و کوش و قدمون و دیبانی هدایت مندون کیو و کذالک اللہ فرمائیون دکرنگی ما رسول اللہ من قبلک مغندرے کلی اولان دستانا فی قریت پیو کلی گی من نظیر اندزیو فیغم برو اللہ قالا مترفوہ مگر ویلدی عیش پرستو خلکو داغی کلی ان نو وجن نا یکنن مونږ مونږ تل <سؤال> دي یابان خپل <سؤال> رنگ خپل <سؤال> امتن په دین باندې وای یکنن مونږه علاه ازار هم نشانات د غیبانې مختدو نا اګتدا کوون کیو تلون کیو قلوه پیغمبره یا قال او به پیغمبر اول او جې ته کومه یاگزته است تراله به حدا پاډر هدايت والے مم ما دا سنا وجه ته یا با کوم چراته زمنتي پاغي باندې بلارنس تاسو قالو و جواب کې ان بما ارسلتم یکن منغا بما باتين ارسلتم به چتاز بلګلي شو يا كافرونا كفر كون كيو الله فرمای پنتکمنه منوم بدلوا غسته دا غينه نو فنزرته وګرا کې پکانه عاقبت المجذبين سرنګ انجام درو غو نسبت کہ ان کے پیغمبران હતા الحمدللہ رب العالمین و علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم اهدنا واهدینا واجعلنا سبب لمن اهتدى اللهم زيننا بزینت اللہ تعالی فی فرات نصیب اللہ خیر برک الناس مشکلات بر شان اللہ کریم ہو مسلمانان امداد کی اللہ مجاہدین مسعود کی ان ہر طرف نات آسان اور کی سہولت و طور رس اللہ کریم مسلمان ملکوں کی غیرت پیدا کی اللہ چوسروجی امریکی پستر کو کستر کی واشی اللہ کریم حولید اپران سابنی کتول زلیل رسوہ کیا اللہ کریم خود اخفلو کی متزلزل کیا اللہ ہدایتی قسمت نہیں تباو بربادی کیا مختز مگن ختم کیا اللہ مسلمانان ظلو مضبط کیا اللہ قربانو تحتیار کیا اللہ کریم حولید دین دپارا قربانو قربانو عالم انداغی سراتو اللہ اجتماع کامیابا که ہدایت کبور کیا اللہ را